Андрій Чайковський, олюнька повість, і над Дністром на правому березі, на дві милі нижче від міста Самбора, лежить велике село Пишнівці. Розташоване воно на узгір'ї, на чорній урожайній землі. Одна половина його, та, що до Дністра ближче, лежить нижче, і частенько Дністер,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 що вода рік річно вириває по куску берега, а через те ріка наближається чим раз більше до села. Село Пишнівці різниця від інших сіл на Дністрянської околиці хіба тим, що воно розпадається на дві адміністративні громади, на Шляхецьку, що зветься Закуття, і Хлопську, або Рустикальну. Обі ті громади мають хіба спільну церкву і школу, та й тут намагаються не змішуватися між собою, бо, на їх думку, і перед Богом хлоп шляхтичеві нерівня. Та класова незгода переноситься і на школярів, що вчаться в однім будинку. Вони між собою не любляться, не хочуть сидіти суміш на лавках і так, як їхні батьки, дражнять одні одних та роблять собі взаємні пакості». Кожна громада має своє окреме начальство з окремою радою. На закутті начальникує префект з асесорами Зірочка, а в громаді Рустикальні – звичайний війд з присяжними. Між закуттянами і хлопами нема найменшого зв'язку. Вони стараються якомога різнитися й убранням, і бесідою, і звичаями. Закуттяни носять капоти сурдутового крою –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 а на голові хустини, зав'язані під бородою. Волосся чешуть гладко, а косу обв'язують на міщанський лад ззаду голови в коліща. Йдучи в церкву, або при яким більшим святі, закидають на себе великі хустки, та так, що вони зсуваються нижче плече і лиш на раменах задержуються. Одним словом, у їхній одежі видно якусь панську претензію – вони бажали бусею всім показати себе вищими від хлопів, котрих прозивають мургами з чорним піднебінням. Однак і хлопи не хочуть шляхті ні в чому поступатися. Вони не цураються свого хлопського строю, одягаються в полотняні кафтани слов'янського крою, в кожухи, в широчезні, трохи на козацький лад шиті штани та великі угнівські чоботи з закаблуками.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 Та це водиться і з бесідою, і з молитвою. Хлоп не хоче інакше говорити, як по-українськи, не знає іншої молитви, як української. Шляхтич дуже радо вживає слово польське, розуміється, в покаліченім вигляді, імена українські вимовляє по-польськи, а вчитися польської молитви належить до доброго тону. Шляхта незадоволена теперішніми порядками та все з жалем згадує часи польського панування, де шляхетські привілеї багато значили і хлоп був хлопом, а не чоловіком. Хлопи, де лиш можуть, висміюють шляхтичів і прозивають їх макогонами через те, що колись шляхта носила свої дипломи або легітимації шляхетських в бляшанках, подібних до макогонів. Родинних зв'язків між хлопами і шляхтою немає, Либонь, не скоро будуть. А якщо коли трапилося, що шляхтянка віддалася за хлопа, то вже їй не показуватися на вулицю за куття, ба навіть із строю шляхецького мусила зректися, а то, Либонь, подерли б на ній на шматки. Так само здерли б капоту з такого шляхтича, котрий оженився б з хлопкою. У цілім закутті мешкав один однісінький хлоп Ябчак Іван. Був це заможний, да зда, статечний. Мав він двох синів, синька та гриця. Були то роботящі та тверезі парубки. Однак загорода Ябчака була відділена від усіх шляхецьких осідків так, що навіть мусив через свій город зробити собі власну вулицю, щоб з сусідами не сходитися. А втім, у цілому закутті сама шляхта. Є тут Гординські Фетковичі, Чайковські Тимковичі, Городиські Ядвищаки. Останні назвища – Тородові, або, як вони кажуть, придумки Себе вони кличуть по-батькові, і так є тут Яйців Єсю, Петрів Єсю, Стефанів Юзю й. інші. Було це в місяці серпні 1856 року під час холери. Іван Ябчак порався на своїм обісті коловоза, котрим мали їхати сини в поле по хліб. Він кілька разів зазирав через плід до свого сусіда Юзевого Лукаша, крутив головою та муркотів щось сам до себе. Зазирнув ще раз та, не вертаючи вже до своєї роботи, Гукнув до сусіда Ясевого Петра, що мешкав на другому боці від загороди Юзевого Лукаша. «Пане сусіде, пане Петре, вже щось зо два дні не бачу я, щоби хто отвирав хату пана Лукаша. Чи не сталося там яке нещастя? В хаті лише собака виє заодно. Жоден хлоп не наважиться заговорити до шляхтича по імені, упустивши слово «пан». Бо інакше почує ганьбу. Петро, ясів, покинув сокиру, що нею рубав дрова, обернувся до ябчака, поглянув через пліт на обійстя лукаша, обтер рукавом піти із чола, поміркував трохи та й каже. І я їх уже зо три дні не бачив. Може, повмирали. Та треба би щось зробити, га, та що робити? Яке мені діло заглядати до чужої хати? треба би закликати пана префекта. А от і пан префект іде, каже Ябчак. І справді в тій хвилі надійшов вулицею префект Закуття, пан Даньо Михасів. Панє префектце каже Петро Ясів. Уже три дні, як хата Лукаша не відчиняється, а всередині собака так виє, аж страшно. Гем, вие собака, кажете, пане Петше, та й хата три дні неотвирана, гуп, ну, то треба би щось робити, треба би пана асесора, паніяння, а ходіть-но сюди, закликав до сусідньої хати. Іван Петрів, почувши голос свого зверхника, покинув свою ранішню роботу, перелізши через пліт став таки зараз коло префекта. Дзень добрий, каже: А що там?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 Цілою силою Ябчак Помагав, і за хвилю Висадили двері з бігунів Наполоханий пес Вискочив у тій хвилі на двір Він був сухий-сухий Шерсть стояла на нім Як щитка, хвіст Сховав під себе Язик вивалив та почав ганяти По подвір'ю, наче Скажений «Свєнтий яйнєздуклі!» Закричав префект Відступаючись до перелазу Геем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 що з'їв би ще. Тепер отворили хатні двері. Звідси ударив такий нездоровий дух, що всі чотири вибігли чим скоріш на двір, щоб дихнути свіжим повітрям. Ябчак пробував створити вікно, але не міг, та вибив кулаком шибу, щоби впустити свіжого повітря. По хвилі увійшли знов до хати, та аж задрижали від того, що побачили. Лукаш, Увесь посинілий, з розхристаною сорочкою, лежав серед хати. Його волосся, помішане з соломою очі, запалів голову, наче уже випливли, рот створений, вискалені зуби та судорожно затиснеш кулаки показували, що Лукаш провів страшну боротьбу зі смертю, поки вона його подолала. На постелі, обернена лицем до стіни... Лежала мертва Лукашиха. Вона також перебувала немалі муки, як показували затиснені коло живота руки і напружені ноги. Одно око Лукашихи було отворене. Воно немов дивилося на маленьку півторарічну олюньку, що пищала коло грудей матері, бо не мала вже сили ані голосно заплакати, ані всадити до маленького свого ротика мертвої материної груді. Мала Олюнька скиміла, як голодне цуценя. усіх присутніх пройняв страх, вони перехрестилися і стали без думки шептати молитви, не в силі отямитися. Першим Ябчак приступив до постелі обережно, щоб не заваляти собі ніг, і витягнув дитину з тих нечистот, в яких вона лежала і які звичайно бувають при холеричних нападах. Дитина подавала слабі ознаки життя. Ябчак узяв по дорозі з жертки над постіллю якусь суху шмату, горнятко з полиці й вийшов до сіней, не оглядаючись на своїх товаришів, то стояли, як приковані, і не могли отямитися. Вийшовши до сіней, Ябчак здійняв дитини мокру брудну сорочку, черпнув води з бочки, обмив дитину як міг, Завинув у шмату і виніс на двір. Жінка Петра Ясивого стояла вже на своїм обійсті, цікава, чого її чоловік із префектом пішов до Лукашевої хати. Петриха спитала Ябчака, а що там діється? Лукаші обоє, не біжчики. Дайте, пані, трохи молока для дитини. Голодне ледве пищить. Матко Боска Кальварійська. Крикнула Петрика, сплеснувши в долоні, і побігла швидко до хати. За малу хвилину вийшла, несла в кожній руці горняткою, йдучи до перелазу, переливала з одного в друге молоко, щоб його охолодити. Ябчак узяв горня з дрижачих рук Петрихи і приложив до ротика дитини. Дитина стала жадібно ковтати молоко, а Петриха напоминала.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 Хлопчина пігнався до корчми, а кого лише здибав по дорозі, розповідав про наглу смерть Лукашів. За короткий час майже все село дізналося про нещастя. Всі хрестилися та охкали, однак у багатьох цікавість брала верх над страхом, тож ціла вулиця коло Лукашевої хати наповнилася людьми, декотрі були навіть такі відважні, що перелізли через перелаз і стали заглядати до хати. Префект, боячись, щоб хто не заразився, порозганяв натовп повагою свого чину і своєї палиці, поставив сторожа при дверях хати, а сам приступив до громадки старших шляхтичів, що стояли на вулиці. «Дзінь добрий, пане префектце!» Привітали його шляхтичі, кланяючись шапками. Г.М. Панове, браття, треба би порадитися, що робити з дитиною. Так годі кинути її на вулиці. Старшина переглянулась і почухалася в голові. Та ж це ще дитина, відізвався один, без груді не обійдеться. Було це якби явна перешкода, щоби хто змилувався над дитиною. Г.М. Правда й те, але таки годі, гем. Ну що ж, сказав префект і поглянув на громаду. Всі мовчали, ніхто не ворухнувся. Коли ви, панове, не хочете, то я її візьму, каже Ябчак, держачи на руках дитину, вже нагодовану. Дитина, наче відчуваючи свого покровителя, усміхнулася до Ябчака і ловила його вуса своїми голими рученятами.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 Промовив префект. Дитина не теля, щоб її чергою по тижню годували. Або кажіть, хто бере дитину, або ні, то зараз віддам її Ябчакові. Годі так дитину змарнувати. Але як візьме Ябчак дитину, то візьме й двадцять моргів грунту, що Лукаші залишили, котрого вона прав на спадко зірочка. Аж тепер нагадала собі шляхта, що покійний Лукаш лишив двадцять моргів доброго грунту і хату, нагадала собі, що був багачем, що в нього звичайно був наймит, котрий тепер десь подівся, мову воду вскочив. Та моя жінка має малу дитину при грудях, могла би і цю годувати. Відізвався несміло Ян Фльорків. А моя хіба не потрафила би цієї штуки?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 Сказав і подав Олюньку Андрієві. В тій хвилині дитина розплакалася, та не знати, чи загризла її в животику над ще випита пожива, чи, може, несвідома дитяча душа відчула недолю, яка її жде. Над'їхали холерники, витаскали тіла Лукачів із хати, вложили в скриню, що була на возі, і замкнули віко. За наказом префекта повиносили з хати солому й забруднене плаття, склали назад воза, позамітали й повідчиняли вікна. Під час роботи холерників усі присутні клякали та молилися шепотом. Упоравшись зі всім як слід, холерники посідали на віз, один узяв віжки в руки, гукнув на коней, луснув батогом. Віз викотився на вулицю і погнав стрілою. Ще не затихло дудніння воза, як уже всі розійшлися з Лукашевого обістя. Лиш один вартовий остався, поки префект не прибив на дверях громадської печатки. Ябчак, сумний, переліз через пліт і взявся до своєї роботи. Андрій Лукашів поніс дитину, що голосно кричала –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 а ті поквапно збирали своїми жовтими дзьобами. Саме тоді Андрій, придержуючи одною рукою дитину, другою відчиняючи хвіртку, увійшов на подвір'я. Олюнька, що під час дороги була заспокоїлася і задрімала, тепер прокинулася і заплакала голосно. Андріїха почула плач дитини, обернулася, побачила чоловіка з дитиною на руках і скрикнула.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 Був це батько Андрія й не біжки Лукашихи. А то чого вона так розкричалася, питає здивовано. Нещастя, та Обоє Лукаші повмирали від холери, що й нови їх холерники. Мабуть, три дні лежали мертві в хаті, і ніхто не знав, говорив Андрій крізь сльози. Старий Луць став, як громом прибитий.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 треба щось з дитиною зробити, і пішов до хати, а старий стояв усе як прикований. Андрій знав, що треба розлючену жінку придобрити, бо ж годі, щоб старий міг усе бути з дитиною і за жінкою наглядати. «Слухай, Ганю, яка боти не розважна!» Промовив Андрій до жінки, переступивши поріг, префект хотів віддати дитину,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 і пішов до хати Лукашів. Ганна тим часом викупала дитину, завинула в сухі шмати, а воду вилвляла на двір, нецьки поставила сторчма під хату. Дитина, зогрівшись під подушкою, якою її Ганна прикрила, заснула тихенько. Коли Андрій прийшов під хату Лукаша, застав там уже комісію, Складену з префекта й усього уряду громадського. Всі увійшли до хати і стали оглядати те, що осталось по Лукашах. Префект не дозволив забирати того, що ще лишилося на постелі й коло постелі. «Геем, буде з вас того, що в скрині і в комірці, а це все треба спалити». Так нам наказали з бецерку зірочка. Скриня була замкнена, а ключ висів на цвяху під образами. Андрій просив кількох сусідів, щоб йому помогли винести скриню, та префект спинив. Гем за позволенням. Мусимо оглянути, що є в скрині, бо то сиріцьке добро і треба його буде колись віддати. Ви, пані Стефанє, списуйте кожний кусник. Як з'їде обсигнація зірочка, буде все готове.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 Префект казав усе списати і повиносити. Відтак пішли до стайній стодоли, що під одним дахом прилягали одним боком до городу з садком. Усі знали, то в Лукашів була пара коней, пара волів, дві корови і чотири штуки молодняка. А де ж те все поділося? Стайня заперта, але по всій худобі ані сліду. Всі сплеснули руками, наш тобі.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 Ганна думала, що Андрій привезе усе добро кіньми і возом небіжчика Лукаша. Їй зараз щось те не подобалося, бо Андрій, не сказавши їй нічого, запріг коній поїхав. Коли заїхав перед хату Лукаша, префект показав йому все добро, складене на подвір'ї, і сказав поважно. «Гем, оце все віддаю вам, пане Єнджею.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 що на його віз не влазилося. Тепер Андрій кланявся на всі боки, дякував сусідам за ласкавий труд і запросив усіх до корчми. Коли вози заїхали на обістя, Ганна не втерпіла і спитала, а де ж коні, злодії покрали, а корови? Так само, а воли, все дочиста, матко найсвінча, та він Бога не боявся кривдити сирідку». Закричала Андрії хай побігла до хати, щоби, либонь, звістити про цю страшну кривду властительку, котра ще спала на постелі свого вуйка. А її корчма на ячменівці стояла окремо в західній стороні села. До неї заходила лише шляхта, а хлопи, навіть проїжджі, та мандрівні торговці-міняльники минали її як лихого, щоб не здибати якого не тверезого шляхтича, а то була б халепа. Та хоч та корчма звалася шляхецькою, не різнилася нічим від інших галицьких корчем. Така сама обідрана, замазана, шибки повибивані і позаліплювані папером, довкола неї калюжі та вонюче болото. І всередині не була інша. Перша кімната без помосту, з витоптаною ямою середині і брудними лавками довкола. В однім кутку шинквас, це б то перегородка з дерев'яною решіткою, за котрою стояли різної міри пляшки з грубого білого скла та бляшані, від старості й неохайства почорнілі мірки. Стояв тут і стілець, на котрім, мов на престолі, засідали старий бородатий янкеля або його жінка, Розпадла наривка. Навпроти шинквасу, довгий дубовий стіл і кілька крісел теслярської роботи. Друга кімната, так званий ванькир, хіба тим була ліпша, що тут було повно всякої всячини, що нікуди й обернутися. Стояв тут стіл лакований, призначений для шабасу або для знатніших гостей, кілька помальованих крісел, ліжко,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 А коли він сидів за шинквасом і курив свою глиняну шимницьку люльку на цибуху з кишкою, то щоб у корчмі укладалася навіть змова на його довгу бороду, з котрої мала би зробитися щітка до чесання поросят, не відізвався б ні словом і не перебив би такої злющої бесіди. Він мав ангельську терпеливість раз лише, як оповідає закуттянська хроніка,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 бо шляхта мирилася горілкою або гараком. Крім гостей, котрі не поминули ніякої нагоди, щоби вступити до Янкеля, а в неділі і свята то таки вмисне йшли на Ячменівку, мав Янкелі таких, що від нього майже не виходили. Такими були Асафат Базів та Петро Криворучкий, тому так називаний, що відроду на одній руці не мав ні одного пальця оба були шляхтичі, оба бездомні, нероби, а жили дурничками. Судиться, бувало, яка справа в корчмі, вони робили службу возних трибуналу давніших судів Речі Посполитої. Іноді засуджено когось на різки, вони й тут виконували болючу функцію. Притім напилися з коштів процесу, закусили та ще й закурили. А вже ж то велика нужда змушувала їх найматися на який день робити до заможного шляхтича. Впору, як починається це оповідання, вони несли службу холерників, а корчму на Ячменівці зробили собі рятунковою станцією. Асафат був хлоп низького зросту, грубий, з надутими жовтими щоками, з волоссям як щітка та підпухлими від перепою очима. Петро був високий, стрункий, а обидва – сильні як ведмеді. Хоч вони ходили обдерті й замаргані, хоч займали таке принизливе становище, однак не перестали бути шляхтичами. Тож не було забави ні празника, де Басафат і Петро не мали вступу. Всюди їх радо приймали, тим радіше, що Асафат грав у сільській капелі нарешто. А Петро був першим штукарем і оратором на ціле село. А може, і побоювалися тих двох приятелів, бо обидва були славні розбиї голови, а хоч нікого не зачіпали, та не дали дути собі в кашу. А Сафат і Петро відвезли Лукашів на холерний цвинтар і вернули знов на Ячменівку. Гей, Янкель, горілки, гукнули з порога, той налляв. Випили по чарці. За двоє два, каже Асафат, випили знову. Знаєте, Янкель, лукаші обоє вже ого, і махнув рукою. Але, питає шинкар, а коли? Господь їх знає, зо три дні лежали мертві, а ніхто не знав, що ми вивезли. Янкель лиш головою покрутив. У тій хвилі ввійшов до корчми Стефан Ясів.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 Має звідки платити. Та що говорити, пані Петше, де ж би, та ж то сирітське. Ага, в сироти два животи, каже Петро. Сироту де зловиш, то бий. доповідає Асафат. Всі засміялися гуртом. Тим часом шляхта почала сходитися по двоє, по троє до корчми. Кожний вітав присутніх своїм дзінь добрий.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 «Треба вокомана зірочка, не забувайте за мене, а про нагайку я сам постараюся», – кликнув йому Асафат на зустріч. «А мене беріть за мандатора, зірочка», – каже Петро, усі засміялися. «Жартуйте здорові, а мені в голові морочиться, що з тим усім робити? Відступіть мені», – каже Асафат. Я буду господарити і дитину няньчити. Ви доздували б, як коза в капусті, каже котрийсь шляхтич, а худоба у вас є. У нього худоба за коміром аж пішки ходить, каже другий. А насупився, як міг, оглянувся, хто це з нього кепкує. Андрій налякався, щоб не було сварки, і заговорив про інше. Тож щобо й біда, що худоби бракує, що балакаєте, єнджею, та ж у небіжчика Лукаша худоби доволі. Ого, й одного хвоста нема, хтось покрав, покрав. Чудувалися Асафат і Петро, котрі ще того не знали. Зійшла бесіда на те, як хто міг украсти худобу, коли в Лукашів був такий злющий собака, що не дав нікому чужому на обійстя приступити. Ба, собака була замкнена в хаті, а як ми її випустили, то вганяла як скажена, каже Петро Ясів. Пан префект таки добре настрашився. Гем, настрашився не настрашився, але чого ж лісти в зуби скаженій собаці. Андрій побалакав про щось із Янкелем,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 Цей і понакладала на тарілки і порозставляла на столі. Префектові дісталася найкраща тарілка. Шляхта взялася до роботи. Кожний краєв кавальчик гугля, мочаву миску, відгортаючи лівою рукою вуса, правою вкладав обережно до рота. На хвилю втихла розмова, чути було лише ляскання язиків, задоволених смачною їдою.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 Зливав зі склянки таки на поміст. Не стало склянок для всіх, тож дехто здіймав горня з полиці, а дехто таки мусив ждати, аж старший гість вип'є. Вимити склянку, з котрої пив попередник, уважається обидою його так само, як обидою було б обтерти пищі цибуха, коли шляхтич шляхтичеві дасть покурити. Оце добре проти холери.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 якби не возили мерців. «Пильнуйте, новий свого носа, пане Антоні, не наших мерців», – каже Асафат. «Вже ж то ми не заробимо на холері стільки, як ваш швагер ЄНДЖЕЙ!» «Мовчіть», – крикнув Андрій, а відтак додав плаксивим голосом. «Ах, я би віддав і свій маєток, аби лиш Лукачів охоронити від того нещастя!»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 не гадав не попробувати своїх кулаків. Е, пшоняна каша смачна, та ще як з чужого поля просу, але ледве чи Лукашева донька покуштує її. Мовчи, волоцюго, бо, ого, вважай, щоб я не виволік тебе, як твого швагра. Андрій не втерпів, ухопив склянку й замахнувся на асафата. Однак саме тоді схопив хтось його за руки, і склянка впала на землю. Андрій кинувся з кулаками на свого противника, але інші не допустили до бійки. Префект, що був зайнятий до цієї пори поважною розмовою з сусідом, вмішався тепер до суперечки. «Гем, панове, заспокойтеся, я забороняю». Ще не договорив, коли вбіг до корчми хлопчина, зняв шапку перед шляхтою, а до орендарки щось пошептав стиха. Орендарка приступила до стола і сказала голосно, «Дмитро Яців помер, Дмитро, господи, атомите!» Всі стали хреститися, а Асафат і Петро пішли, щоб сповнити свій обов'язок. Настала прикра тиша, кожний роздумував, мабуть, над тим, чи годиться в такий небезпечний час справляти такі бучі. Почали прощатися з Андрієм, дякували йому за гостину й виходили з корчми. Йу. Від того часу минуло вісім літ. Було це одного майового поранку, ще за годину перед сходом сонця. День був зимний, як часто густо бувають у нас весняні поранки. Ціле закуття ще спало, Ніде не видно було ні життя, ні руху. Ворота Андрієвого обійстя отворилися, а з них почали виходити одна за одною чотири корови і декілька телят. За худібкою вийшла дівчина, може, дев'ятиліт, літ, боса, в одній сорочинній тоненькій крамській спідниці, підперезана крайкою. На розкуйовдженій голові мала драну хустину, Зав'язану на шляхецький лад під бородою, а в руці прутик, щоб заганяти худобу. На плечах несла верету зірочка. Дівча було заспане, кліпало очима і дрижало від холоду. В лівій руці держало кусник чорного хліба й одну цибулю та впихало за пазуху. Це була Олюнька. Хоч то була дев'ятилітня дитина,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 що якось не мали охоти виходити з теплої стайні на пашу. За Олюнькою ступав під тюбцем, задерши хвіст гору, вірний її товариш, старий Лиско, пес, що ще її батькові вірно служив, а тепер ні на крок не відступав від дитини своїх колишніх добродіїв. Як лише Андрій перевіз усе рухоме добро Лукашів на своє обійстя, поплентався за ним і Лиско, а хоч Ганна не хотіла його ніяк прийняти до хати, відмовляючись, що їй ще й собак чужих годувати, то старий Луц таки оперся, і Лиско зажив на обійсті Андрія. Та гірка була його година, скільки то побоїв довелося йому дістати від Ганни. Все зносив Псисько з геройською терпеливістю, поскавулів, але обійстя не покинув. Зате Лиско хотів бодай тим відслужитися, що вірно стеріг хати й добра Андрію. Найбільше любив він малу Олюньку і ніколи від неї не відступав. Не мов порівнюючи своє сирідство з олюньчиним, він був її сторожем, пестуном і товаришем забав. На його сухих і кудлатих ребрах не раз Олюнька положила голівку і виспалася добре.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 Почав слідити за злодієм, що вночі вивів корову Андрію. Лиско доти бігав, нюхав і скавулів, поки не завів Андрія до близького ліска, де знайшли зв'язану корову під корчами. Від того часу Лиско заслужив собі ласку Андріїхи, діставав щодня теплої страви, шматок хліба, а деколи й ложку молока.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 а в кінці показалося сонце в цілій своїй величавості. Зараз прокинулися пташки і стали вітати його своїм щебетом. Від закуття відізвалося мукання корів і перегукування пастухів, далі показалося стадо товару і громадка сільських дітей. Кожне з дітей несло з собою що потрібно, не забули й полудинку,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 котрими умів усіх забавити. Більше ні до чого не був він здатний, тож, як лише сніг згинув, Ливонко був на пасовиську аж до другого снігу. Інші шляхтичі були з того дуже раді, бо з Ливонком могли сміливо пускати своїх дітей навіть у такі небезпечні місця, як за канал, де кожної хвилі можна було боятися як не злодія, то вовка.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 що своїми променями розморозило болото й калюжі та зігнало зимну росу з травиці. Вся природа оживилася, жай воронок аж заходився від співу, а діти й собі гуторили та співали. Дорога, котрою гонили за Куттянську череду, вела попри Двірський ланд та широчезне пасовисько. Воно було ще тоді спільне для громади Шляхецької, Рустикальної і Двора. Але поки що в тій порі пасли худобу ще на сіножатях і торішніх стернях, тож трава на тім пасовиську була ще свіжа, не стоптана. Зо дві години марширували наші знайомі, поки дійшли на призначене їм пасовисько. Перейшли міст на Дністрі, минули місце, зване Жидівською Толокою, і опинилися за каналом під греблею. Тут була не дуже вигідна та безпечна позиція для пастухів. З одного боку цісарська гребля, а як стражник запише і подасть, то буде велика біда, з другого, знову, боку стережися кущів, що розсілися поміж сіножатів вздовж зо дві милі. Як туди зайде худобина, ледве чи її відшукаєш? Днина вибралася дуже погідна й тепла. Левонко завів забаву, діти бавилися охоче й весело, й неличко роз'яснилося вона забула свої злидні, недоспану ніч, поранені ноженята, бігала з іншими і сміялася весело. Товарина розійшлася по сіножаті шукати поживи, а однак остива корова не сподобала собі чомусь того місця і наблизилася аж до верболозів. Левко побачив це здалека і покликав. Дмитре, твоя красуля пішла вовкам на снідання, а йди ж заверни, бо пропаде. Дмитро Костів, то був чепурний 15-літній хлопець, вій щойно розігнався розірвати ланцюг, і дуже йому не хотілося переривати забаву. Ану, заверніть там котре мою красу, наказав він. А сам, не ласка, Відгукнули діти. Олюнько, біжи ж, а скоро? Олюнька не хотіла бути попихачем. Вона покрутила голівкою, здвигнула плечима і не послухала. Дмитро розлютився дуже, особливо на Олюньку. Вона була наймолодша з цілого товариства, до того ж сирота, отже, повинна слухати. Дмитро почервонів як буряк, Затиснув кулаки і прискочив до Олюньки. «Підеш ще ні, ти, знай до зателепана!» Олюнька зблідла, але не зрушила з місця. Дмитро підніс кулаки і вже мав спустити їх на голову Олюньки, та в тієї хвилі загарчав люто лиско і вхопив його ззаду за ногу. Дмитро закричав несамовито, схопив патик і погнався за лиском. Олюнька зітхнула. Всі діти стали сміятися. В тій хвилі надійшов від жидівської толоки якийсь хлопський парубчак. Він бачив цілу сцену і не втерпів, щоб не насміятися з Макогона. А Вово, як Макогін пса б'є, ха-ха-ха, добрий буде з тебе мигазірочка. Дмитро залишив пса, побіг за хлопом. Тепер його позиція змінилася. Всі діти... Стали в його обороні. Неприятель зразу не налякався Дмитрового костура, він обернув батіг старшим кінцем і дожидав нападу. Але коли побачив, що ціла громада шляхетських пастухів рушила за ним, він давай утікати. Хлопець біг просто до верболозів і тут пристав. З лозів повилазили хлопські парубчаки, котрих молода шляхта зразу й не бачила. Тепер, коли вона надто до них наблизилася, вони кинулися на неї. А макогони прокляті, а чорти рогаті. Дехто з шляхетських хлопців мав на голові рогатівку, а до Варшави марш. Шляхетські діти кинулися на втікача, поки не добилися до греблі. Гребля була стрімка і дуже пригожа на оборонну позицію. Розум підказував, що найліпше задовольнитися обороною. Команду взяв Левонко. Він, побачивши, що діється, вирубав з верби кілька коликів, роздав хлопцям і всі стали відбиватися. Тут хлопи не могли їм нічого зробити. Хотіли взяти шляхтичів приступом, але це не вдалося, і молода шляхта, набивши кілька гудзів на хлопських головах, відігнала їх, та хлопи приступили до облоги. Становище шляхти було дійсно прикре. Сонце стояло вже о полудні, товарина розбіглася бознакуди, а тут ані рушитися з місця. Вони піддалися б, якби не тямили, що хлопи не пустять їх з цілою шкірою. Кілька шляхтичів пішли тихцем до Дністра, Назбирали камінців і стали кидати ними до хлопів. Ті не мали такої амуніції і відстрілювалися хіба тим, що їм шляхти кинули. Але цей маневр не поправив долі шляхецької дітвори. Хлопи стояли, правда, в належнім віддаленні, але не гадали уступати. Ливонкові спало на добру гадку. Зловив за греблею тихцем якусь коняку,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 Сонце вже було низько, погнали худобу в село, та Дмитро не міг забути олюнчиного непослуху і болю, якого йому завдав її псисько. Він почав ворохобити інших хлопців, що, мовляв, уся історія з хлопами вийшла через Олюньку. Товариші не любили Дмитра, називали його маминим сином, тож і не слухали його підмови. Тоді Дмитро рішився сам довести до кінця нескінчену рано справу. Він почав Олюньку ганьбити останніми словами та обкладати кулаками. Олюнька, призвичаєна добиття з маленьку, втікала від напасника, але не закричала ані не заплакала. Інші хлопці стали в обороні Олюньки. Перший Левонко під'їхав до нього на своїй шкапі і шарнув його батогом по плечах. Пещений Дмитро не стерпів удару, він став плакати і кричати на весь голос. Левонко ще поправив. Дмитра взяла злість, схопив пруд та став ним цвікати то Левонка, то його коня. Левонко не задумувався довго, зліз із коня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 «Я тобі такого префекта завдам, що й рідна мама тебе не впізнає». Дмитро замовк, боявся, щоб Левонка гірше не розсердити та щоб він не взявся бити. «Ві, Дмитро Костів-Полошинський немалу роль відіграє в нашім оповіданні, тож треба нам познайомитися з ним ближче. В Пишнівцях ніхто не знав, звідки взявся там Кость-Полошинський».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 Не такої жінки він собі бажав, якою була Костиха. За кілька літ ульбачила вона Костя та поштурхувала ним. У них було двоє дітей. Дмитро був старшим. Мати наділяла його щедрою рукою тими привілеями, які, звичайно, має найстарший син. Дмитрусь був усім у своєї матері, зате кость сходив щораз більше на другий план.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 а на зиму вертався із заробленим грошем додому. Та тут замість спокою і відпочинку заставав до кори за занедбану роботу. Костиха все йому докоряла, що він дід зірочка, зайда, а вона зробила його господарем. Кость вишукував щораз нові джерела заробітку, раз, щоб жінці грішми губу заткати, а по-друге, щоб утекти від її любого голосу.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 та нічого не помагало, гадаю. Піду додому, може, стара я це вас робить якої масті та вигоюся. То так добре, як ще були гроші, то лежав у Бориславі, а тепер, як нічого нема, лізеш мені на карк. А з чого я тебе вигодую? Не видиш, що в мене діти, а достатків дасть Бог. Ну що ж я мав робити?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 Дмитро скривився на ті слова матері, та хіба не тому, що вона говорила про батька так нечемно. Він до батька ні раз не мав серця, але він уже кілька неділь як укладав собі, що скоро, лише верне старий з Борислава, мусить купити нові пасові чоботи, та й буде в чім восени відгуляти весілля в закутті. Тепер уся надія розвіялася, як мряка.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 Кость ходив щодень на роботу і приносив по кілька крейцарів додому та віддавав жінці. Про лікування ноги він не думав, а Костиха, ані син не пригадували йому того. До старої яцевої помасть не ходив, бо не було коли. Костиха не докучала вже чоловікові так дуже, бо не коштував їй нічого, а все ж заробив додому кілька крейцарів. Але наблизилася сльотна. Холодна осінь. Костива нога щораз більше розранювалася і боліла, бо навіть не мав у чім гаразд вимочити її хоч би раз на тиждень. Кость стогнав усе більше по ночах, а одного дня, зібравшися піти за своїм звичаєм на роботу, вернувся таки з сіне і сказав жінці, що сьогодні не годен зайти. Костиха гадала, то старий перележить один день, то й не казала нічого, аж коли другої і третьої не кость не міг злізти з печі, а по ночах стогнав і ойкав від рани, вона не змогла своєї безсердечної люті вдержати в собі і вилила її на голову костя. «Гіренька моя година з тобою, чого ти мені світ зав'язав, якби тебе був дідько не надніс до села, я була б нині не такою господинею».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 Якось раз зайшов до Костя той багатий шляхтич, у котрого Кость молотив і заробляв. Він був його кумом і хрещеним батьком Дмитра. Був це чоловік бувалий у світі, делегат і депутат до різних комісій мав значення в селі, його поважали і боялися, звали його Шевком. Костиха також мусила його респектувати Зірочка, бо це був чоловік бездітний, а вона признавалася до свояцтва з ним і мала надію, що колись може Дмитрусові дещо капнути від нього. Шевко поздоровив Костів за шляхецьким звичаєм і присів на лаві під образом. Костиха не знала, де йому місце знайти. Вона витирала фартушиною лаву і стіл перед сільським дукою. «А що там, пані Константій, не здужаєте?» Звернувся Шевко до Костя. Костиха побоялася, Щоби її старий яким словом не зрадив, Скільки то від неї мусить витерпіти, То й заговорила зараз. Ой, зле, панє братце, Така біда, що господи. По цілих ночах не спить біда чесько, Аж серце країться з жалю дивитися на його муку. Бідний, так мучиться з тою ногою,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 Шевко зморщив своє грізне чоло, приступив до костихи, що стояла ні жива ні мертва, і, торкаючи її пальцем до самого чола і вдивляючись їй бистро в очі, погрозливо проговорив: Виджу, що моя сеструня я щирчого роду, але, я тобі кажу, що як не будеш з цим бідаком по людськи обходитися, то не лише й стебла не запишу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 Він полагодив не раз у селі таку справу, в котру не мав права мішатися і котра належала до суду, полагодив не раз киями і ризкою. Одну хлопську родину, що займалася систематично крадіжкою, він не віддав до суду, лише продиктував їй кару в селі. Панькові вліпити 60 буків, панчасі 100 різок, та від цієї події панько – як оповідає сільська хроніка, став порядним чоловіком і пас громадську череду, а вона стала вправною повитухою, навіть до панів кликали її. Кости, мила це й знала, що на Шевка були жалоби в Бецирку, та нічого йому не зробили. Шевко знався добре зі всіма панами, вони заїжджали до нього при різних оказіях, він частував їх. Поза тим і вони добре знали, що збутною шляхтою не порадиш інакше, хіба б довелося половині села сидіти в криміналі. Кость, побачивши, що такого чоловіка має за собою, задумав за одним заходом полагодити ще одну невідкладну справу. Або той мій синок, пане братце, викопаний син своєї мами, аби нерідний батько... Але жебрак лежав отут, ще би повинен мати більше милосердя. Шевко звернувся знов до Костихи, а свому плеканцеві скажи, що як колись схоплю за Чуприну, то виб'ю, аж буде пищати. Він уже знає мою руку, і я жартувати не вмію. Бувайте здорові, пане Константій, а якби вам ще яка кривда, дайте мені знати».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 Хоч би тобі як тяжко приходило, був тут вуйко Шивко. Старий вистогнав перед ним усе. Господи, що тут було крику, як вуйко сердився. А знаєш, дитино, вуйка годі дражнити, бо ану ж розсердиться та запише кому іншому, а тобі нічого. Шкода б о цей город, що притикає до нашого, не здався б нам. Терпи ж, сину. Старий недовго потягне. Вчора казала мені стара Яцева, що з такого люди не виходять. Рана буде гнити, а як піде до середини, то вже і по всьому. Дмитро вислухав матір уважно, а хоч його бутна душа не рада піддатися тому деспотизму і хоч був би радо зрікся городу по Вуйкові то такий страх перед кріпкою рукою вуйка наклонював його обходитися з батьком чимніше. Від того часу доля Костева змінилася настільки, що мав усю вигоду, яку лише міг мати. Костиха подавала йому тепло і страви, було і молоко, не тарахкотіла йому над головою, син не виробляв криків у хаті і не заводив співів, але рана не гоїлася.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 а хату винаймав якомусь зайшлому шевцеві, німцеві Йоганові, що доставляв пасові чоботи шляхтів сього закуття. Олюнька жила, а вірніше, валялася при вуйні. Ганна не подумала ні разу про те, що Олюнька була колись багачкою, то годиться з нею поводитись бодай так, як і з власними дітьми. Їй усе була чогось недогода,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 Вона в тебе ходила боса, й гола, якби я їй деколи не купив щось одягтися. А тобі й того забагато, і те тебе в очі коли, коли я яку шматку дитині куплю. Ой, тям, небого, що захланність, то великий гріх. Колись його треба буде спокутувати перед Богом. А чи ти знаєш, що колись зажадають від Андрія рахунків з того, як він сиротинським маєтком орудував, то гірко йому прийде, такий маєток таки щось принесе на рік, а чи є який слід з того, усе тут влізло. Або я дитини не годую, каже Ганна, а то раз, то така дитина потребує стільки їсти, що вродиться на двадцятьох моргах, кому ти верзеш таку дурницю, на тім розмова урвалася. Та старий Луць мусив частенько пригадувати своїй невістці її обов'язки щодо Олюньки. Одного разу каже, ціла біда в втім, що тут у вас не може бути Божого благословення. Бог приказав, щоб жінка повинувалась свому чоловікові, а ти, не вивертаєш право Боже і вередуєш чоловіком, як сліпою кобилою. От дурний Андрій. Якби я був твоїм чоловіком, танцювала б ти мені так, якби я тобі заграв, та на глупоту нема ліку. Нехай собі робить як знає, одно тобі кажу, як довго я жию, не дам дитині кривди зробити. А тих десять моргів поля, що я ще ними орудую, я відчуваю, якаб мене доля ждала від моєї невістки, коли б я перейшов на її хліб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 як від повнолітньої людини. Те саме робили з Олюнькою і діти Андрія. Вони знали добре, що Олюнька сюди не належить, а наслухавшися від матері, що буцімто вона Олюньку годує, стали й собі випоминати їй те, «Ти, дай сюди той хліб, що маєш у руці», каже старший від Олюньки Андріїв Гринь. «Це мій хліб, ти свій уже з'їв». Мені воїна дала, ти не маєш свого хліба, то все наш хліб, аби ти знала, ти, жебрачко. Прискочивши, видер у заплаканої дитини шматок хліба. Таке саме доводилось їй з забавками, а найбільше вже з ляльками, що часом дідусь Луць купував для Олюньки. Ганнині дівчатка не давали спокою Олюньці, поки не видерли в неї ляльку. Олюнька, бувало, жалілася дідусеві, але, набравши кілька разів за те, що в ханців від війни, боялася вже пожалітися. Коли Олюньці минув десятий рік, старий Луць намагався конче послати її до дяківської школи. Ганна й чути про це не хотіла. Та нащо їй школи? От непотрібний видаток, іно змарнує час.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 щоб болюнька ходила до школи, і його діти будуть також ходити. Жінка кілька разів бралася отямити чоловіка своїми блискавичними поглядами, але Андрій цим разом не уступив. Він моргнув на Ганну, щоб вийшла за ним до сіней, і сказав їй на вухо: Бійся Бога, жінко, якби так тато справді зробив, як каже, то нам хіба з торбами піти.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 І не противилася більше тому, щоб Олюнька ходила до школи. Луць поїхав до міста купити дитині, що треба, щоб, як казав, виглядала якось по-людськи. Прибрану в нове плаття Олюньку повів Луць сам разом з дітьми Андрія до школи. Пишнівська школа стояла посеред села Рустикальних Пишнівців. З закуття було досить далеко.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 Він скінчив дяківську школу в Перемишлі, а це в тодішніх часах значило дуже багато. Одягався по-шляхецьки, ходив у сурдуті, прийшла й був і не без педагогічних здібностей. Він міг тим похвалитися, що діти дуже його любили, а це рідко трапляється поміж вчителями. Однак засобів, якими розпоряджався – Зовсім не вистачало довтілення в життя його педагогічних планів. Пишнівська школа містилася в низенькій сільській хатині з одною однісінькою кімнатою. В тій кімнаті стояла велетенська сільська піч з припічком і запічком, дві лавки, стіл, одно крісло і ліжко для старої баби-параньки, що мешкала з дочкою в школі. Не було тут наочного приладдя, яке тепер можна зустріти і в найбіднішій школі. Наука відбувалася без плану. Діти сходилися, коли котре могло, і приносили книжки, яку котре мало. Для того годі було посортувати дітей так, щоб хоч десятеро вчили разом. Діти вчилися всі голосно, кожен для себе, а з того наставав суцільний гармидер.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 Ополудні оголошував учитель малий відпочинок, а тоді кожна дитина, що їй було далеко додому, виймала полудинок з торби й їла. Ціла наука обмежувалася читанням з книжки, яку хто приніс і писанням. Хто мав починати вчитися писати, приносив аркуш паперу та гусяче перо і все те складав на вчительський стіл. Учитель затинав перо,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 як шляхта, так і хлопи, дуже радо посилали дітей до школи, коли дитина не була конче потрібна у господарстві. До такої то школи привів Луць одного осіннього дня своїх онуків. Олюнька була гарна дитина. Її чорне волосся й чорні очі та смагляве личко, рум'яни від зимного вітру, гарно відбивалося від червоної хустини,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 що стояла коло вчительського стола. «Особливо, пане Реєнце Зірочка, поручаю вашій опіці мою сирітку Олюньку», сказав Луць. Не знала вона гаразду знемовляти, то нехай би хоч під вашим оком трохи віджила й мала яку веселішу годину. Старий зітхнув важко. «Та ж я про все добре знаю», відповів учитель. «Будьте спокійні», «Я їй кривди не зроблю». По тих словах прикликав Олюньку до себе, погладив її по голівці і спитав. «Як називаєшся, дитино?» «Олюнька, а скільки тобі років?» «Либонь, десять». «Знаєш молитви?» «Знаю, дідусь мене навчили». «А маєш ти книжку?» «О, має, має», відзивається дідусь. Старий був гордий тим, що купив онуці ці книжку? Учитель поглянув на книжку, а відтак узяв дитину під бороду, погладив по лиці й каже: Ну, а тепер будемо вчитися. От, бачиш, моя Олюнько, як пізнаєш оці всі значки, як вони називаються, будеш їх складати докупи і вийде з них ціле слово. Зараз тобі покажу, а хочеш ти вчитися?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 як засмакує науку, закінчував Старий свої веселі міркування, а це в нинішніх часах значить дуже багато. Гого! А то все темно та та й тільки. Ціла забава в них гуляти, пити та до хлопців зуби сушити. І Старий махнув рукою, наче б хотів відігнати всі ті злі спокуси від своєї внучки. Луцю увійшов весело в хату,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 а що ж казав на ваші діти, питає Ганна, що, нічого не казав, не було коли, та я й не питався, бо ви лиш одну внучку маєте, каже Ганна з досадою, одну не одну, та ж і ваші діти люблю та кривди їм не роблю, але Олюнька сирота, і крій мене ніхто нею не журиться, а твої діти мають тата, маму, нехай вони ними турбуються. На мою стару голову трохи забагато клопоту. Та яка ти смішна, Ганню. Хіба ти сама не можеш більше зайнятися своїми дітьми? Тобі здається, що як даси дитині їстий чисту сорочку, то вже досить з тебе. Візьми лошатко. Як його не попестиш, не заговориш до нього по-людяному, то до руки тобі не піде. Так і чоловік, і дитина»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 Олюнька робила великі поступи в науці, коло різдва складала вже слова, а у Великий піст таки вже й читала. А луць аж помолодів з радощів. Коли лише якийсь сусід зайшов до нього, а Олюнька була дома, зараз кликав її до себе й казав читати, а перед кожним хвалився своєю внучкою, що нема такої другої в селі. Бо то, видите, сусіде.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 А він розголосить по селу, що Олюнька нічого не вміє, тоді вийду старим дурним. Але кортячка перемогла, і старий попросив Пишнівського вченого, щоби виаг замінував Олюньку. Учений розкрив книжку і казав Олюньці читати. Олюнька читала поволі, але виразно і певно. Учений сказав до Олуця, «Дай вам, Боже, дідусю». Діждатися з неї потіхи, як дотепер, то вона читає дуже добре, на свій вік. Старий аж почервонів з радості і не міг промовити слова, лише притиснув олюньку до своїх грудей так сильно, що дівчинка мало не закричала. Зараз другої дни не пошпортав щось старий у своїй скринчині, від котрої ключ носив усе на шиї і сказав,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 Зняла коралі з шиї і понесла їх до вуйни. «Нати вам, Вуйенко, сховайте мені», – каже, цілуючи вуйну в руку. Ганна підступила до вікна й оглядала коралі. «А скільки дали ви, тату?» – питає. «Е, що дав, то дав, дарованому коневі в зуби не заглядають». Він, Либонь, не хотів, щоб Олюнька знала, що коштують коралі. Надійшла весна. Ганна хотіла перервати Олюньчину науку і відправити її з худобою в поле, але Луці говорити їй про те не дав. Вже того не буде. Зачала ходити до школи, нехай ходить, бо забуде через літо, чого взимку навчилася. Ганна не сподівалася цього. Вона гадала, що Олюнька буде вчитися лише взимку, а тут і влітку не буде мати з неї пожитку, і даром треба годувати, такого не потрібно. Та що бо ви, тату, кажете, та ж усі діти в селі так роблять, а вона панна чи що, щоб мені худоби не попасла влітку, а їсти хоче. Як не хочеш давати їй їсти, я тебе не силою, але дитині кривди не дам зробити. Ще нині поїду до суду, щоб їй дали іншого опікуна, а може, знайдеться такий, що вигодує її з 20 моргів грунту та й до школи буде посилати. Ганна вже змовчала, бо таки боялася, щоб у неї олюнчиного грунту не відібрали. Не було іншої ради, як лишити Олюньку в школі через літо. У тій порі ходило дуже мало дітей до школи, то Олюнька могла навчитися більше, ніж узимку. Ціле літо, особливо в погідні дні, відбувалася наука в садку під грушами, що колом обсіли Пишківську школу. Олюнька робила великі поступи в науці, а вчитель порадив Луцеві купити Олюньці другу книжку. Не треба й казати, яка радість огорнула старого діда. Луць мав уже понад 70 літ і побоювався, що як умре, то його улюблена Олюнька залишиться на неласкавій ласці війни. Для того роздумував старий над тим, кого б то вишукати, щоб хоч частково заступив бідній сироті дідуся. До того треба було або виконати погрозу й дати дитині другого опікуна, або знайти чоловіка, котрий би мав силу й відвагу остерігати Ганну та заступатися за сироту. Першого способу не хотів Луць хапатися. Йому жаль було сина, що мав би великий клопіт з рахунками при зміні опікуна. Все ж таки, хоч називав Андрія Фартушкевичем і бабою, любив його і не хотів йому лиха. Та нехай там думав собі, Олюнька не збідніє, а він трохи відживе. У нього троє дітей. Так старий задумав здійснити другий свій план. Такого, власне, чоловіка, якого йому треба було, знайшов в особі Шевка. Довго розбирав Луць цю справу на всі боки, в кінці вирішив піти одної неділі до Шевка. Шевко привітав щиро старого Луця та попросив його на другий бік, до ізбезірочка. «Я до вас». Пане Якуб'є, прийшов з просьбою, почав старий, та знаю, що ви добрий чоловік і не відкажете мені. То, бачите, діло сиротинське, і мені дуже лежить на серці. Я гадаю за мою внуку Олюньку. Моя невістка трохи прикрає, правду сказавши, таки недобра жінка. Поки я ще живу, не дам дитині кривди зробити». Але я вже над гробом, а мій син, от, бодай не казати, скаче коло неї, як песик. Легко, отже, вгадати, що буде по моїй смерті. Ганні конче треба когось, кого б боялася, а хто б за дитиною уймався зірочка. До того були б ви, сусіде, найліпші. Ви, даруєте за слово, такий громадський опікун не дав Бог своїх дітей, то маєте, ні в року, опікунств багато, може, вам ще й то одно не затяжить, от зробіть мені ласку, а Бог вам заплатить. Ба, та бо то, ви йдете, пані Лукашу, Андрій Євуйко й мав більше право до опікунства, ніж я, чоловік чужий, треба би вам поїхати до суду і все сказати, як воно і чому Андрій не має бути опікуном. Ей, бо ні, я не так гадаю. Воно б так і треба, але з того вийшли б великі неприємності для мого сина, а мені його таки жаль, бо він хоч дурень, а все ж моя дитина. Я гадав би, щоб у суді було, як є, але щоб Ганна знала, що хтось її пильнує, і щоб було кому на неї деколи посварити. Я тут розглядаюся між сусідами та хто ж це потрапить, та й хто схоче хоче лізти під ганний язик. Хіба ви одні, вас респектують, і вона буде вас боятися. Та коли так лише, то добре, я вам обіцяю. Чому ні, з тим великого клопоту не буде. Давайте мені на теє слово, даю вам слово, але шляхецьке слово. Так єсть. Шляхетське слово, каже Шевко і подав старому руку. Я тепер цілком за Олюньку спокійний, хоч би мене й зараз пан Бих до себе покликав, каже Луць. Тепер би я вам, сусіде, хотів сказати, як би то далі повести Олюньку. Вона тепер має 13 років, ходить до школи і дуже добре вчиться, має 20 моргів грунту власного а ще дістане п'ять від мене, то вже щось значить. Привчиться трохи, а дівчина буде колись ладна. Може б, удалось їй вийти за Вокомана або до міста, все воно щось більше значить. Ф. Сусіде, як можна таке говорити? Гадаєте, що Вокоман щось таке, за чим варто розбиватися?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 хлібороба, а не якогось там сурдутовця-вокомана. Що ж він має? Хіба на гайку? Того, що дівчина ходить до школи, воно добре. Але я не радив би дуже її вчити. Нехай знав прочитати молитву, та й буде з неї, а великої філософії не раджу її вчити, бо відвикне від того, до чого її Бог сотворив. Та ви, може, «І добре говорите, сусіде», – замітив Луць, – «але я все гадав би, що таки, даймо на то, вокоман трохи делікатніший від нашого брата Шляхтича, та й, може, інакше обходився б з нею. Дістав би яку добру службу у його зірочка, одного або другого, та й було б їй добре». Го, А я бачив таких делікатних вокоманів», що прожили своїх жінок нагайкою, як хлопа на панщині. То, сусіди, ніколи не вгадаєте, який хто буде, вже скоріше про шляхтича вгадаєте. От росте ми жінами з маленьку, та й бачимо який, а такий зайда підлеститься до дівчини, а потім ціле життя неволя й біда. То, кажу вам, сусіди,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 Та й поле поможу обробити. У мене, слава Богу, три плуги, дасть це ради всьому. Або же я не дочекала свою дитину в наймити давати, закричала Костиха. Коли так, то можете пухнути з голоду. Я зі своїм не накидаюся. Ти, сеструню, гадала, що як скривишся перед шевком, то він тобі дасть ключ від комори. Нуль ні. «В мене не так. Я готов помогти, але хто хоче працювати так, як я працював, доки чого доробився. Я хотів з Дмитра зробити господаря, привчити його до роботи, бо той бабин син нічого не знає і при тобі не навчиться. За той час обробляв би я ваше поле, а з заробітків, може б, дечого докупилося. Оженив би його добре». Як час прийде, ну, але як ні, то ні. Тримай його при собі, припни до запаски, але задурно я не дам і макового зерна. Костиха відійшла ні з чим. Шкода, що така упевнена була у помочі багатого родича. Порада Шевка, щоб Дмитро йшов на службу, була для неї несподіваною і неможливою. А не діждеш ти, багачу проклятий, щоби моя дитина в тебе служила. Сам має стільки, що з рота вилазить, а мені не дасть, каже, макового зерна, а я скоріше піду жебрати, ніж дам своїй дитині по службах валятися. Коли Костиха розповідала синові розмову з Шевком і сердилася на скупого багача, Дмитро махнув рукою та й каже, «Е, мамо, ви самі не знаєте?» чого хочете, Вуйко добре говорить, або його найми там зле, вбираються добре, їсти мають що, а я тут таки справді спухну з голоду, та ж не в чужого буду, а може, потрапимо так під добритися, що Вуйко мене за свого прийме, поки мого життя не буде того, каже Костиха, е, чому би ні, добре, що Вуйко сам таке нагадав. А що би ви, мамо, сказали на те, якби я так колись сидів на Вуйковім? Га, Костисі дуже сподобалася така гадка. Вона знала, що Дмитрусь розумний хлопець, то може йому й удатися, а за таке варто кілька літ послужити. Зараз таки другої днини Дмитро пішов до Шевка. А що там, Дмитре, може... Прийшов просити мене за свата. Е, жартуйте собі, вуйку, здорові, а я прийшов в інтересі, втім, що ви вчора з мамою говорили. Дмитро стояв коло порога, м'яв шапку в руках і дивився в землю, хіба часом глипнув спід лоба на вуйка. Та чи одно я говорив, а люди не хотіли слухати, сказав Шевко. Що ж будемо більше про те говорити? Твоя мати чути не хоче, щоб її постій служив, а я іншої ради не знаю. Не дивуйтеся мамі. Вони хотіли б найліпше, та чогось того не розуміють, що я дома не висаджу нічого. Я, знов, міркую, що ліпше заробити у свого, ніж йти до двора під Вокоманову на гайку. А як не стане хліба, то таки треба піти. Видно, Дмитре, що ти розумніший від матері, але ти ще не маєш літ, мусиш так робити, як вона каже. Та вже і мама годяться на те, щоб я пішов до вуйка на службу. Воно так найліпше. Я ще жодної роботи не знаю, я й колоконний не був ніколи, який же з мене господар буде. Певно, на запічку не навчишся нічого. Ну, добре, іди, заклич маму та згодимося таки зараз. Дмитро своєю бесідою прихилив до себе вуйка цілком. Видко, що в нього чиста шляхецька кров, сказав Шевко до жінки. Будуть з нього люди, як буде добре вестися. Дмитро прибіг до хати. Мамуню, ходіть до вуйка, кличе. Тільки не проговоріться десь чим забагато. Я його, Либонь, уже геть піддобрив для себе. Костиха накинула на плечі хустину і пішла до Шевка. Ну і що ж, сестро, дасте Дмитра до мене? Він каже, що дасте. Певно, що дам. Боженьку мій, сліди ваші буду цілувати, братця мій солодкий. Вчора здавалося мені інакше... Але вночі, як розважила все добре, побачила я, що ви добре радите. Що ж буде дома робити, як нема що їсти? А що ж хочете на рік? Спитав Шевко, що ваша ласка, як я сміла би годитися? Я вашої ласки не потребую і задарма нічого не хочу. Дмитрові заплачу так, як бере в мене молодший парубок,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 Мав Шевко другий інтерес, на котрім заробляв немалі гроші. Він наймав у сусіднім селів Дідича величезні сіножаті над Дністром за половину сіна йотави, то значить, обробляв усе своїм коштом і половину сіна звозив Дідичеві, а другу брав собі. Одну частину того сіна продавав ліверантам зірочка для війська, а решту згодовував коням.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 Мав іще стільки гною, щоб угноїти 50 моргів поля. Вона не продавав ніколи скоріше, аж по нових сінокосах. На тім також добре виходило. Трапився деколи сльотний рік, що сіно не вдалося зібрати, а він не тільки мав чим вигодувати худобу, як звичайно, але ще решту добре продав. До такого-то господарства увійшов Дмитро.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 Тоді починався в селі рух, перегукування, свисти та співи. Коли вже всі зібралися, їхали цілою ватагою на визначене місце на нічліг, де хто брав з собою пса. Приїхавши на пасовище, парубки путали кони розкладали вогонь з сухого бадилля, хворосту і торфових купинок, котрих понад Дністром багато. Коли вже вогонь палах котів,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 що росли нижче. Зрівнявшися з кіньми, вони присіли під берегом, затаїли подих і стали пильно наслухувати. Виразно почули пиляння заліза напилком. Парубок, що був з Дмитром, висунув обережно голову над берег, зараз сховався назад і прошептав Дмитрові на вухо. Злодій! Дмитро затиснув ліпше шапку на голову і поправив на собі ремінь.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 Той і перелякався його постави і хотів утікати. Та Дмитро як оком змигнути прискочив як кіт до злодія і схопив його сильно впоперек. Злодій не міг ще отямитися від такого нападу, якого не сподівався, тим більше, що вночі не міг пізнати, з ким має справу. Тепер, як побачив, що це молодий хлопець, заскриготав зубами з люті,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 Злодій копав позад себе ногами, але Степан не зважав на те, повис злодієві на шиї, заліз йому на плечі, як тигр, душив так довго, аж конокрадові заперло дух, той без пам'яті повалився на землю. «Степане, давай моту за обремення, просичав Дмитро. Степан розперезався, а поки злодій прийшов до пам'яті, мав уже руки позад себе так цупко зв'язані, що не міг ними поворухнути. Тепер оба зітхнули з утоми і стали кликати товаришів. Гоп-гоп, сюди, хлопці, сюди, конокрад є, го-гоп. При ватрі зщинився галас, усі посхоплювалися зі сну, кожний брав у руки, що попало, і бігли всі туди, звідки доходив голос.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 Попалась ти в клітку, каже Левонко, побачимо, чи гарно вмієш співати. За тим словом приклякнув коло злодія, закрутив собі коло пальця його довгий вус і потягнув так сильно, що злодій запишав, як скажений. Ану, хлопці, вгадайте, яка птиця, шпак чи жай воронок, гадайте вголос, шпак, шпак. Закричали парубки, ей, не вгадали, каже Левонко і знов закрутив вуса. Злодій знову зачав пищати з болю. Ви знаєте, хлопці, що то є, то є такий соловей, що кобилу душить. Всі зареготали, тепер його до вогню, скомандував Левонко. Нехай зогріється, бідняка, ніч така зимна, а він, певно,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 з довгим волоссями і довгими вусами. Він був без шапки, в старій кожушині у високих угнівських чоботях. «Ви всі не знаєте, що то за птиця, і ти, Левонку, не вгадав. Та ж це шумило стопорівців», каже один із парубків, приглядаючись до злодія. «Тож бігме шумило», закричали всі парубки. «А ти, сусіде?»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 Хочеш шляхецьких дітей підкупити своїми злодійськими крейцерами? Та певно, що то мало, каже шумило, але в мене є гроші, бігми є, дам багато, дуже багато, лише пустіть мене. Він таки справді хоче шляхту підкупити. Ану, хлопці, покажіть йому, як шляхта платить». Парубки кинулись на злодія і стали бити куди попало. Почалось світати. Коні посходилися до купи й стояли дрімаючи, з позвішуваними головами. Деякі лежали. Левонко командував. Дмитре, розпутай тих коней, що мали йти на ярмарок. Злодієві треба конче зробити параду. Привели коней. Шумила посадили на коня.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 Народ ворушився, всі зглядалися на це чудовище, а Левонко спереду розказував усім, якого пташка вдалося їм цієї ночі зловити коло коней. У селі пороз'їздилися хлопці кожний на своє обістя, лишень Левонко, і сторожні парубки відправили шумила аж до корчми на Ячменівці. Один з хлопців почвалав на коні по префекта Ясесорів.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 Він думав про кримінал як про дошку свого рятунку і рад був якнайскорше туди дістатися, щоб йому не поламали ребер, як уже не одному його товаришеві по ремеслу зробили в тій корчмі шляхтичі. Наш сільський народ за найбільшого свого ворога вважає палія та конокрада, і один, і другий може хлібороба довести до жебрацької торби.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 Отже, люди давали злодієві добре почесне, щоб більше не кортіло його до села, хоч би його після в суді з браку доказів пустили. Шляхта не була менш люта, як хлопи, а коли спіймали злодія на хлопсько-шляхецькій території, тоді поступали зовсім солідарно. Префект казав зсадити шумила з коня і завести до корчми.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 а не до громадського уряду, бо там під повагою права не випадало його бити. Відтак префект знав, що на його очах ніхто не наважиться ударити злодія, тож, розпорядившись як слід, забрався з корчми. Так само асесори і поліцай знайшли собі діло, щоб вийти. В кінці і Янкель, знаючи, яка буде робота, Пошвар готав щось з ривкою і пішов у поле, а ривка й собі пішла до городу. Так осталися лиш ті, що треба. «Ну, починаємо», каже один. Зачинили двері, розв'язали злодієві руки, зняли путо з шиї і прикували ним ноги до ковбиці. Відтак здерли з нього кожух і обернули його плечима на середину корчми».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 Але побачивши, що то все марно, закусив губи та стогнав з болю. Вже ладилися до тої останньої роботи, вже зв'язали шумилові ноги, а один шляхтич став на і засилював мотуз на сволок, коли хтось загримав кулаками в двері й гукнув крізь шпару. Шандар. На це слово всі покинули свою роботу, вбрали злодія в сорочку, Відкрили двері, а самі чимдуж до Ванькира та й через відчинене вікно повискакували один за одним до городу та попід плотинишком побігли на лози. До корчми наближався патрулюючий жандарм. Він йшов по волі, не здогадуючись, що діється в корчмі. Один хлопець, що вартував перед корчмою, побачив його і дав шляхті знати.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 Не знаю, прошу пана, я тепер туди надійшов, іду за ріку капусту садити. Мамуня вже давно пішли, а я поснідав та й собі йду. У тій хвилі за тарах котів віз, шляхтич поганяв, а ззаду сидів асесор з поліцаєм. Жандарм підождав на фіру, оба сільські урядники позлазили. Повеземо злодія до міста, пане Шандар. Каже асесор, я вже чув, а де ж той злодій, має бути в корчмі, чи же не втік, варту поставили. Отворили двері і аж відскочили з переляку. На землі лежав півживий чоловік, цілий покривавлений, босі ноги так цупко зв'язані, що моту зажуївся в тіло. Хто його так справив, питає жандарм.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 що за той час тут діялося. Я відповідав би, якби злодій тік. Не було що більше говорити. Жандарм торкнув шумила ногою, але той лиш застогнав тяженько. На наказ жандарма розв'язали йому ноги і стали зливати його водою. Жандарм подав йому горілки. Він зачав йойкати і стогнати. «А то тобі, небоже, дали почесне», «Попам'ятаєш», – попам каже жандарм. «Ах, паноньку, сам Бог вас надніс, бо були б душу з мене вигнали». Просто гнав шумило. Асесор з поліцаєм стояли коло печі та посміхалися. «Е, що то, прощу пана, така бійка, подряпали трохи. Тут не так б'ють таких псу-братів. От у конюшках так збили одного».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 Асесори і поліцай вернули ще до корчми. «А де там ті? В Ванькирі вікно відчинене», – каже Янкель. «А то гарно справилися», – похвалив поліцай. «Ну, а від чого ж вони шляхта?» – додав Янкель. «Якби то були хлопи зробили, всіх би їх жандарм половив на гарячому вчинку». Вій коли Шевко довідався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 Від цієї пори став Дмитро повіреним і правою рукою Шевка, а поле костихи було насампередоброблене і засіяне. Шевко хотів випробувати вірність Дмитра на всі боки. Він підкидав йому на стежку дрібні гроші, підглядав у ночі, чи не носить чого мамі, але Дмитро не піддався якійнебудь спокусі. Гроші віддавав точно, а вночі й кроку не стулив з обістя, не сказавши Вуйкові, куди йде. Він перестав ходити на всі забави з ровесниками, а був пильний і невсипущий, як мурашка. Притім був веселий, бо бачив, що план його вдасться. Вій бачив, що прихильність Вуйка до нього росла з кожним днем. Про його задушевні плани ніхто не знав, крім Костихи, а вона не зрадила б сина, Хоч би її вогнем пекли. Чому ти, Дмитруню, не йдеш трохи забавитися? Маєш чорну капоту, нові чоботи. Е, буду бавитися, як буде на чім, А тепер сиди в хаті, не рипайся. Ото розумна моя дитина. Тішилася Костиха й цілувала Пристрасно розумну голову сина. Вся закуттянська шляхта дивувалася,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 Певно, що добре, а ще ліпше буде. Шевко своїх дітей не має, то кому ж усе запише, як не Дмитрові? У Шевка є своя фамілія, ближча, ніж я, рідний його брат священником, дітей у нього копиться, певно, йому дістанеться все. А я таки не хочу, біг мене хочу, казала Костиха і складала руки, як до молитви що ви говорите, дістанеться тому, кому Шевко запише, а з братом щось вони не дуже добрі. Костиха хоч як любила такі розмови, а боялася їх. Ану ж Шевко почує, що балакають, і нічого не запише. Він не любить, щоб про його багатство говорили й диктували йому, як має робити. Почує, що говорять, і зробить інакше.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 переривана хіба незначними дощами. Всі кинулися збирати з поля. Шевко обіцяв зібрати костисі. Він має ким робити, бо, крім своєї челяді, прийняв ще декілька сторонніх робітників. Робота йшла жваво, погода держалася, все сухеньке зложили в стоги та стодоли. Видаток збіжджа був неабиякий. Але не ціла Галичина була така щаслива. В місті балакали, що декуди був великий неврожай. Значить, буде попит на збіжджа і будуть добре платити. Так і було. Ледве настала осінь, почали прибувати торговці за збіжджам. Шевко взяв добрі гроші, і Костиха продала своє збіжджа добре. Шевко порадив їй купити кусень грунту. Гроші минуться, а грунту ніхто не вкраде, ані вода не забере. Саме тоді трапився кусень шляхецького поля, де було кілька власників, що не могли погодитися. Написали контракт і випили могорич. Від того часу, як Дмитро був у Шевка, Костисі велося дуже добре і усе йшло як по маслу. На себе та дитину багато не потребувала...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 Коли майстри скінчили будувати хату Шевкові, закликав їх до хати Костихи, казав хату дочиста розібрати, а на її місце перенести свою давню. В тих сторонах будують хати дерев'яні вугли, тож за кілька днів при допомозі сусідів на обійсті Костихи стояла велика дерев'яна хата. Треба було лише обмастити глиною, побілити та пошити стріху.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 А він мав на неї велику охоту і рад би колись осісти на цілім Шевковім маєтку. Шевко не догадувався про те, а Дмитро перед людьми, найбільше, звісно, перед вуїком, показував велику радість і вдячність за таке добродійство. Х. Відчуття Луця, що недовго поживе на цім світі, незадовго справдилося. Він почував себе щораз слабшим. Чим ближче до осені, тим більше мучила його ядуха, а при тім боліли руки й ноги так, що старий стогнав по цілих ночах, не міг спати. В хаті було йому душно, а на дворі холодно. Луць уже не міг робити таки ніякої роботи. Ганна воркотіла й нарікала перед чоловіком, але все ще боялася старого й не наважувалася лізти йому в очі.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 Руки стали трястися, а кашель, сухий, частенький і порив частий, не давав йому кілька слів до ладу сказати. Надійшла пізня осінь, ота найтяжча пора року для всіх ядушливих і взагалі хворих, старий Луць не виходив з хати й ліг на постіль. Недужий дідусь, відчуваючи близький свій кінець і розлуку з Любою-внучкою,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 Я хотів тобі сказати щось інше, слухай, дитино, ведися чемно і чесно, щоб мені було легко лежати в могилі. Будь добра для всіх, милосердна, ти будеш колись багачка, не гордися своїм багатством, бо я ангелів гордих Бог покарав, не пускай бідного від свого порога без шматка хліба, без доброго слова».